Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Continuem al 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs, ens posarem en contacte amb la Cristina Sánchez. Miret, doncs, pot acompanyar doncs, en directe en, aquest, en aquesta tertula, en aquesta taula rodona que estem fent al voltant d'aquesta doncs, campanya que ha impulsat l'Ajuntament de Palafrugell conjuntament amb l'Institut de Promoció Econòmica, però amb ella, doncs, avui volem comentar també algunes diferències que encara hi ha actualment, malgrat que, doncs, Sembla que fins passat podríem dir, però que encara hi ha molta diferència entre homes i dones. Saludem a la Cristina que ens atena a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Cristina. Ah, bon dia, molt bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. La Cristina és doctora en Sociologia de la Universitat de Girona i està al Departament d'Empresa i ella doncs, és una veu molt coneguda en aquest camp doncs, en relació a les desigualtats que encara hi ha entre homes i dones. Ho comentava jo al principi, Cristina, eh, s'han fet passes endavant no? en els darrers 20 anys, però encara estem molt lluny no? d'una realitat real d'una igualtat real entre homes i dones. Sí, estem molt lluny de la realitat real de compartir i aquesta és l única possible la única diríem que ens porta a la no discriminació o que ens porta a un camí en el que homes i dones es puguin desenvolupar lliurement, no només a casa sinó que a més a més a les feines laborals perquè ja saps tot això, la implicació que té després amb el que fem en el mercat de treball. Uh -huh. uh, ho deies molt bé, sí que hem fet passes, clar que n'hi ha, hi ha passes, les xifres de vegades fins i tot hi ha algú que se les pren amb entusiasme, però la corresponsabilitat no està en l'imaginari col·lectiu. La corresponsabilitat és allò de pensar, de dir, d'haver de, de après, d'entendre i d'acceptar que la feina de casa, la feina de cura, la feina que té a veure amb el que feien tradicionalment les dones, no és de dones. És una feina que ens correspon a cada un i a cada una de nosaltres, a tots i totes. Mm -hmm. En aquest sentit, està bé doncs, que les dades mostrin doncs, aquest, aquest, aquest canvi de tendència, però eh, el més important i que poder, doncs, costa més d'aconseguir és eh, canviar el xip, no? aquesta mentalitat de, de, dels homes, sobretot, i també d'algunes dones. Sí, sí, sí, tant. Pensa que sexistes ho som tots i totes, eh? Mm. És a dir, el masclisme és una cosa que l'hem anat aprenent, eh, jo, di, jo sempre dic que l'amamem, eh, perquè és així, directament, des del mateix moment que naixem, i, i que, a més a més, no es trenca l'imaginari que no es trenca, no es trenca la distribució de rols, i sobretot no es, no es trenca eh, les responsabilitats, aquí li acaben eh, pertanyen, aquí se li, se li distribueixen socialment. Eh, I es veu tan clar, perquè quan tu fas anàlisi d'aquest tipus, quan fas enquestes o quan fas entrevistes, la majoria d'homes la majoria d'homes diríem sobretot més homes joves, però té un dueela, la sorpresa que ens andduríem també, um, perquè tampoc la joventut, o els homes i les dones més joves han canviat tant el model, tot i que el, el, el, ho expliquen molt més, eh? Ho expliquen com si realment l'haguessin canviat. Però com et deia, quan fem el discurs, quan, quan les persones el, quan expliquen què passa en el repartiment del treball domèstic i familiar a casa seva, resulta que els homes diuen jo ajudo. Uh -huh. Què vol dir tu ajudes? Que ets un nen petit. Què vol dir jo ajudo? Vol dir senzillament que penses que no et toca que li toca l'altre i tu fas el que pots i a més ho fas bonament i a més a més agoyta que enrotllat ets perquè ho estàs fent és a dir, que hi posem tota una càrrega positiva molt important en que els homes ajudin i no estem posant el focus en el fet, no fan el que els hi toca mhm mm Uh, interessant aquesta, aquesta frase, perquè com que s'ha anat inculcant, no? uh, sobretot doncs, quan fa uns anys doncs, era impensable doncs, que uh, els homes doncs, fessin tasques a la llar, doncs uh, clar, quan es va començar aquest canvi, el fet d'ajudar, no? ara hem de, hem de canviar ja aquesta concepció i... i per tal doncs, que, que, que, que cadascú tingui la seva responsabilitat. O sigui, tots dos, tenen homes i dones, tenen tanta responsabilitat l'un com l'altre de, la, de les tasques del llarg i també d'altres doncs, eh, rols que se li havia atribuït eh, eh, tradicionalment a la A la dona. Eh, nosaltres eh, en aquest programa també eh, tractem eh, molt el tema de les empreses, no? arran d'aquesta campanya que s'ha impulsat des de l'Ajuntament doncs, per afavorir les bones pràctiques a les empreses, eh, aquestes dades estadístiques que moltes vegades surten any rere any i sobretot quan s'abropa el, el 8 de març, eh, no sé si fan més mal que bé. En quin sentit tu dius? Ara m'ha sorprès. Eh, perquè eh... a vegades eh, es prenen aquestes dades, com tu deies, eh, com a molt positives i fins i tot es diu, bueno, ja estem fent molt i fins i tot hi ha gent que diu, ah, veus, ho veieu, ja, ja s'està sí, sí. ja fent el canvi. Sí, sí, però doncs, primer primer m'havies desconcentrat, la veritat. <ríe> doncs no, no, tens tota la raó, to... ens hem acostumat, a més a més, a que surti, per exemple, la dada de la, de la bretxa salarial, uh -huh. com si això no fos un problema, com dir, mira, tampoc és tan gran. I a més a més, per contestar-la, per dir, bueno, vols, vols, dir, vols dir que ho calculen bé, això? És a dir, ens acostumem, a... estem completament, la tenim completament normalitzada, la discriminació de les dones, i que les dones, a més a més, tinguin situació pitjor. Ningú diu com és que anem tan a poc a poc en el canvi uh -huh. Ningú planteja, i, i, i tu dius molt bé això, els 8 de març, etc. Les dones sí, una part de les dones, i de manera important Però queda com reduït en el feminisme però, en general, la societat diu, home, mira, imagina't com era abans, abans sí que era pitjor. Quan les xifres et diuen constantment, ara, ara no recordo, l'última de l'Organització Internacional del Treball, que no sé si deia 70 anys, que aquest pas, necessitem 70 anys perquè les dones i els homes s'igualin mm -hmm. en, en quant a drets i en quant a condicions en el mercat laboral. Uh, això és una barbaritat. I hem acceptat que existeixi la desigualtat i a sobre que es vagi molt a poc a poc per canviar-la. Què vol dir això? Jo vull, ser, jo vull ser, ara i aquí, ara, en la meva vida laboral actual, tractada igual que tracten els homes, eh, de, que són companys meus i que no ho són, és a dir, del mercat laboral en general, a Catalunya. I a més a més això no és una cosa només de Catalunya, és del món. Trobes aquesta bretxa a tot arreu. A tot arreu. Alguns les xifres són millors encara que nosaltres. Quan dic millor, vull dir que la mitja és més petita. Mm. Però no, no ha desaparegut. Segueix existint. Perquè el que no canvia és la pauta masclista. El que no canvia és el món que tenim, definit pels homes. I on les dones hem de lluitar amb, amb dents i, i, i, i urpes i, i amb tot el que podem per, per tenir els mateixos drets. Això és del tot injust. I el nostre món ja li està bé. Si no li estàs bé... Si no li estés bé, això canviaria en un any. No necessita cent d'anys per canviar, i tant que no. Però s'ha de fer decididament per canviar. I l'únic que fem, o majoritàriament es fa, sobretot els polítics i les polítiques, és dir-ho de paraula, però no fer res perquè realment les coses canvien de debò. Uh -huh. sempre, explico, sempre explico una cosa que em va... Uh, jo crec que em va marcar, és allò que di, si algun dia tinc Alzheimer, que espero que no això diria que me n'en recordaré encara, malgrat la malaltia i és quan, amb el tema de la violència de gènere, amb la violència masclista, pensa que tot és el mateix, tot ve de la mateixa regla. Mm -hmm. És a dir, ens passa perquè som dones, se'ns tracta diferent perquè som dones i fins i tot ens arriba a matar. Quan hi havia, amb els socialistes, una vicepresidenta del govern, la... ara no me'n recordaré del nom, ara m'he quedat a la, la Fernández, ara sí, eh? no me'n com es deia. Uh, tu, tu ho arreglaràs perquè tu sabràs el nom. Doncs, aquesta bona senyora, el sindicat de policies, el sindicat de policies, que no té cap sospita de ser feminista eh, i de no veure el problema, diríem, neutrament, li va demanar protecció, igual que la que es feia pels que estaven amenaçats de terroristes, bàsicament eh, polítics, pel terrorisme, els que estaven amenaçats bàsicament polítics i polítiques, el mateix tipus de protec protecció que els oferien amb ells fer-ho a les dones que estaven amenaçades per les seves parelles o exparelles. Mm -hmm. I la Fernández de la Vega, ara me n'hem recordat, sí, Maria, Maria, la Maria de... Teresa Fernández mm -hmm. de la Vega, Uh, va dir que no hi havia pressupost, que no hi havia pressupost, i tant que hi havia pressupost, però de dir que és allò que penses més important, que és més important. I aquí va quedar clar que per ella, pel seu govern, un govern socialista, amb una dona de vicepresidenta, consideraven que això no era el més important, i morien cada dia dones. La llista ja saps com de negre és, uh -huh. una altra llista de la que també ens hem acostumat, una altra xifra que forma part de la, de la, de la nostra normalitat quotidiana. Sí, sembla que sí, al final com que s'han anat repetint tant, doncs sembla que sigui un, un fet recurrent i que no s'hi pugui fer res. Sí. I eh, en aquest sentit sí. doncs, encara tenim molta feina també a fer i... Poder, no sé si... Educació també en aquest sentit cap als més joves és una de les solucions, tot i que primer també s'ha de canviar la mentalitat dels més grans, que són els que actualment doncs, estan en les posicions de poder. Però... Ja m'enfoques ja ja bé, perquè fixa't una cosa, si nosaltres canviem l'educació dels joves i les joves, si nosaltres canviem com creixen i el que aprenen, sobretot com es socialitzen, eh, aquests seran els propers metges, els propers mm -hmm. jutges, els propers eh, farmacèutics, els propers advocats i advocadesses, etc etc etc. i per tant ja no tindrem els disparats que tenim, ja la reproducció de la desigualtat a causa del masclisme eh, eh, desapareixerà molt més de pressa. Per tant, és evident que tots i totes hem de canviar això, que ens hem d'educar, hem d'educar totes les generacions, però el que és fonamental és que s'eduqui a la gent jove. I l'escola no ho està fent, no ho està fent. Per molt que diguin que sí, no s'està fent, perquè els primers que no estan formats de manera no sexista són els professors i les professores. Depèn només del voluntariat de cadascú. I així i tot, no n'hi ha prou en dir jo ja ara d'ara en endavant no serem masclista, no hem d'aprendre a no ser masclistes. Això és una feina de decodificació, perquè ens hem, jo sóc masclista, escolta, no ho estic dient com a acusació cap a ningú, eh? mm -hmm. jo sóc masclista, soc masclista a la que no vigilo, segur, i porto anys d'ofici intentant no ser-ho, ho explico sempre, jo soc masclista i sexista, sempre, sempre, a la que no vigilo, i quan estic vigilant, que en principi per mi, des de la meva perspectiva, és sempre, és sempre, tampoc sé si aconsegueixo no ser-ho, és complicat, perquè és això, tenim tantes, tants pensaments inculcats, no?, eh, doncs que, que si no s'està si no el, el, si no el cas, al final, doncs sempre, a, a vegades acabem caient en, en, en els paranys no? que, que, que, que ara comentaves, no? de, de, de fer segons quins comentaris poder, o, o de donar per bones segons quines dades que, que van sortint. Quines situacions, exacte. El mm -mm. que passa que és complicat, però alhora és molt fàcil de fer, eh? És molt fàcil, és posar-hi el focus. Uh -huh. Tampoc ho hem de fer perfecte des del primer moment, a ningú se li exigeix, és mica en mica. És només una actitud que canvis, una petita actitud que canvis, canvien moltes coses. Com a company o com a companya, com, com a amic o com a amiga, com a mare o com a pare, com a fill o com a filla. Cada cosa que fem transforma les relacions, transforma què fan els altres i per tant transforma el nostre món com a empresari o empresària, o com a cap de recursos humans, o com a company de feina, o companya de feina. On s'ha vist que les dones encara hagin de lluitar pels seus drets contra els seus mateixos companys, que consideren que, els, que les dones han de cobrar diferent? Mm. I no s'immuten amb això, ni els sindicats. Això sí, el 8 de març fan la gran, uf, el gran escarafall, d'acord? De dir, oh, que no pot ser, que no sé què. Què fan la resta de l'any? Fixa't, fixa't només com estan organitzats i on tenen les qüestions de dones. Fixa't cada vegada que, que, que, que, que fan un conveni o que, o que eh, lluiten o treballen per, per, per establir el conveni d'alguna d'algun de eh, dels àmbits, d'acord? Eh, o dels sectors de, del mercat laboral. Tot això queda en un pla, no et diré, no diré l'últim, però si no és l'últim és l'entepenúltim i si no ni tan sols surt la taula. Mm -hmm. Perquè la lògica segueix sent masclista mol mesclista, completament mesclista en aquest eh, punt doncs, eh, la veritat és que Cristina doncs, tindríem moltes temes no? a tocar, has, ara t'u he parlat d'aquest doncs, d'aquest bretxa salarial no? que encara existeix també doncs, del tema doncs, de que ja en els alts càrrecs continuament hi molt més eh, estan ocupats per homes que no pas per, per dones eh, que encara ho miraven en, un, en el, les dades elaborades per l'Observatori d'Igualtat i Gènere que van sortir aquest any de la Generalitat doncs, sortia que era un 70-30 més o menys a nivell eh, més o menys mitjà eh, de, de totes les professions Aquesta, aquest és el càrrec que ocupen els homes respecte de les dones també eh, ens hem de picar el costó nosaltres, els mitjans de comunicació, perquè la presència de les dones doncs, també està aquestes, més o menys en aquestes dades de 70% d'homes i 30% de dones, per tant encara tenim molt de camí per recórrer com, com hem anat explicant amb la, amb la Cristina mm, Cristina portem pràcticament un quart d'hora xerrant podíem estar nos un quart d'hora més i, i molt més sí, i però no sé si vols afegir algunes, alguns, altres, alguns últims detalls per, per acabar Mira, eh, quan, quan hem parlat de l'important que és educar els joves, és molt i a tota la població en conjunt vosaltres podeu tenir aquí un paper importantíssim quan dic vosaltres és els mitjans de comunicació uh -huh. perquè és un element clau de socialització i com no es tracta només de si sóc 30-70 o 70-30, es tracta sobretot de com tracteu els temes, de com expliqueu la realitat en la que vivim i de com us poseu les ulleres sexistes o masclistes o intenteu treure-los... Treure, treure-les, mm -hmm. no em surt, mira. <ríe> Volia dir que us les treieu de suar, ah, però no m'ha sortit dit, treu, treu no, no ho sé dir, d'acord? Mm -hmm. <ríe> Això és molt important. El paper que teniu com a mitjans de comunicació és importantíssim, és impor importantíssim. I hi ha molts prejudicis i prenocions en com tractem a les dones, cada un de nosaltres, no només els periodistes i les periodistes, tots nosaltres. Però clar, és que vosaltres teniu un altaveu importantíssim encara. Mm -hmm doncs Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos uh, crec que bé si, si, si et ve de gust podem tornar a contactar de forma doncs recurrent amb, amb tu perquè la veritat tenim molts temes a, a parlar molts temes dels quals encara s'ha de fer ressò i això, aquest alta veu que tenim nosaltres en aquest cas des d'un mitjà de comunicació local però que doncs tot és uh, al final té el seu ressò i per tant doncs crec que són temes que s'han d'anar tocant de forma habitual i no doncs en recordar-nos només per moments puntuals com, com dèiem. Sí, sí, em podeu trucar sempre que vulgueu venir ja ho tinc una mica més difícil i més avui que se m'ha espatllat la cama completament, però independentment d'això he vist massa lluny, d'acord? I enhorabona en per la campanya de l'Ajuntament, és important que es vagin fent aquestes coses, és molt important mm -hmm. De fet, doncs, des de l'Ajuntament hi ha un pla d'igualtat no?, que s'està es va desenvolupar el 2017 fins al 2020, 67, ara està en, un, en un nou, una nova fase, entrarà uh, ho estem escoltant doncs, en aquest programa especial, i Cristina moltes gràcies i fins aviat a vosaltres, bon dia! <ríe>